Eta esan bezala eb eh? no baiña inauteria ke ate jokabitulak gunean hoetan bai hondarribian biriatu nebota daian eh ba ospatzen bitusten usadillo zarrak izan bitugu izpide baina irunen estiratzean geratzen noski eta eh, joan den urtean okeres banaiz luzaideko inauteria ekarri zutelari, irungo karriketara aurten ere euskalherri inauteria eh ospatuko du kemen dantza taldeak bere adaska arrobiarekin hontaz itz egiteko eh, peiohiri goien dugu kemeneko kidea peio kaixo Hau pakaxo, bai, kolo. Ba, esan bezala. E, joan den urtean, luzaideko in, e, inauteriak, ekarrezeri, uste, izan ere, urtero, ba, Euskal Herriko, inia, Euskal Herri inauteri bat, ekartzen uzte, ez? Hori da. Bai, hori da, hori da. Zaiartzen gara, ba, urtero, ba, leku ezberdinetako beridea Euskal Herrian inauterian, barne, edo partedian dian e, inauteriak ekartzen, baina, ba, huxe, ba, bariedade pixkate izate harren, ba, urtero leku batetik edo bestetik ekartzen dugu. Eta urte nguan, ba, lapurdi, lapur Lapurdi orokorrean. Bai, bueno, beten, e, izaten dira, no, guk e, euskal dantza jorratzen dugu, eta, eta izaten dira ba, dantza sailkatzeko modu bat ere izaten da, ez, ba, lekuko dantzak, eta la, e, lapurdiko dantzen blokean barruan horkeitak ba, egu bai kontra dantzak, martxak, txotizak, e, borobileko dantzak, eta, bueno, horiek ekartzeko E, aukera egin dugu aurtengoan, bai. Ongi da. E, horrek pentsatzen bote ere, urtero e, lan e, apartekoak hartzen duela, ez? Bereziki arrobiarekin, e, izan bai. e, aipatu arredua adaskakoak ere parte hartzen bote, behar da eldua eskarmenta handiagoa duzute, baina urtero azken batean beno bat, dantzak aldatzen direlako ere. Ha, ha, bai, hori da, hori da. Azkenean ean, bueno, pentsatzia edo batean gatik edo, edo bezan dira autu egitea oizaten dalena biziko lana, Baina beti ere kondutan izan da, ba, ba, jende pila batek parte hartzen duela, e, aur, aur pila bat, aurten un bat edo izango dira, horretaz gain ere helduak musikariak, eta guztientzako ba, alako hola da, e, jantziak eta, eta pertsonaiak eta dena pentsatzea, ba, ez da. Ez da eta bueno, ba, aurten guan hori lapurdi, koloretsua, eta eta hori kartzia pentsatu dugu. Ungida, e, dantzak eta jantziak ere? Noski, aurreko beste la semana. Bai. Bai, bai, gainera noski, bai, beste aurreko parte hartuta, normalean beraiek beraien etxeetan, eskulanetan eta prestatzen dituzten jantziak izaten dira eta hori ere kontutan hartu, badar da. ez dugu aipatu, baina otsailaren 18 izango da. Eh, aurrenguan izan ere, ba, normalean inaut aurreko egunean, ez? Ospatzen dute. Hori da. Inaut egitako ba, Irunen ospatzenen larun bat horretan izaten dugu. Goizean, eh normala nor, normala denez ba hoje goizeko 11ak edo horrela astengera duela urte batzuetatik ja, egiten dugun e, e, agerraldi txiki bat eginez eh talen santalen goitzen. Eh beraiekin harreman zarren goitzen, beraiekin harremana estua dugu eta eta ba, aurrak ez, ino helduen taldea bainzat ara musikariekin batera ara gerturatzen gera ba, Ba, inauteri giro hori eta postasun, dalaitasun hori, pixka bat egoitzara e, gerturatzeko asmotan. Eta gero, ja, ba, egitaldi ofizial e, da, edo, goitzeko amabietan hasten da, pio amabigarrena plazan. Eta urteroko ibilbidea egingo dugu aurten ere. Bertatik hasi, eta gero, ba, kale jirak eta, eta dantzak e, eginez, Bilbide guztian zehar, ba, e, okertzuan imago, e, zabaltza gerturatuko gerturatzeko da bizi. Eta gero ba bukaera da San Juan era emango digu. Ba, Hone da, ba geldialdi ere zabaltza plazan, ezta? Ba dantzak egiteko eh nabarmendu oh, berra dugu e, joan den urtean berreskuratu zenotela, ez? Ba, pandemia ondoko eh etenaldiaren ondotik, ez? Ba euskara gunea. Ori da. Okeres bai, Joanen urtean eh musukoa eh derrigorreskuratzen uteten oraindik? Bai, a, aurten bai, beraz bai. normaltasun osora Aurten, aurten normaltasun osot eta gogo handiz gainera, eh? Uh, bai. Bai, bai, e, Oso, oso bestelakoa da eh, muxukorik gabe eta beste bueno, goera bueno, normal batia main ba, uteriak aukera hau bai. Ongi da. Ba, anima daitezela, eh. Irundar bidasotarrak, ba iruna hurbiltzera otsaien 18an, baesan bezala 12garrenaren plazan, Zabaltza plazan uh -huh. edo Zagoa plazalerako ikusgarria baita, baina eh, kemendantzalar taldearen inauteriak ez dira horretara mugatzen? Ba, bueno, aipatu nahi nuen, bai? eh, ba dantza talderakok kemendantzalar talderakok urte berezia dela eh 50garren urteurrenaren barruan gaude eta eta mm. hau izango da ba seguruena eh ba ikasturteko edo ekitaliko lehendabiziko horrela saio saio potentea eta hortarako ba gonbidatu gonbidatu ditugu ba talde kideoiak, eh elduen taleko guztiak eta baita animatzen den jendea ere bai e, gonbidatu nahiko genuke. Hortarako muntatu dugu alako ikastaro txiki bat. E, lapurdiko uh -huh. dantzak eh prestatu alizateko dagoeneko bizkat berandu gabiltza Baina hori, otsailaren otsailaren 8an, e, atzaldeko eta astearkena eta otsailaren 11ean larunbata, izango da azkena, e, gure lokal eh eremuan, Urantzun frontoian, ba, e, izango da izango da dantza horiek ikasteko aukera. Onda, Hortarako, besterik gabe, eh gero telefonoak eta aipatuko ditut, baina zerekin nahikoa da, baino hobe da pikata abisatzea ma eh telefonoa izango litake 686 872207a besterik gabe jakiteko eh, agertuko agertuko betenla ta Txiru, txiru. Ongi da. Ba, animatu nahi duenak eta behar garai batean ez badantza egin izan duenak ere, ba, erdoiakendu eta ondo pasatzeko okera. Orida. Bai, bai izaten da, eh? egun politia izatena eta ah. eta gomita noski zabaldu ta. Ongi da. Eta esan bezala, ba, otsaiak 18ko e, ba, ekintza nagusiaz gaine e, igandarekin ere puska hariko sarrete, ez? Hori da. Hori da, hori da. Bai, urtero urderolegez, ba, Olaberriako baserritatik egongo gera. guretzako egun bedez izaten da. Eh, ahe pixka da izaten dugu, batzuek edo besteek, baina, baina egun oso polita izaten da, bertako baserritatik jute maegera ba, gure jantzi selebrerekin, eh, egunen erabiltzen ditugu jantziekin, txintxarrizeteta, eta baserrien atariak arbitzen, da, niña, niña, eta fanbango da ninen, nire Eta hoxe, hoxe, bai, bai. Bai, espero negozen dire? Zueri txarroan? Bai, bai, espero negozen dire, eta pandemian historiak nekiztu dionekin, E, aurrekurtian ere batzuekin itzegituko aukera izan genuen e, ez bai genekien, gerturatzean nahi zuten edo ez e, ba, gizu, ba, batzu bildurrez edo gote zian e, eta ez ez, gehien txuenek e, guztan dituz espero dute eta, eta ba, bai aurten ba, ere gogoz bertara bateko e, Baxerri eta atarietan orduan erratza pasatzen duzut ere? Bai, txikienek txiki erratz bat eramaten dute eta bueno, bai bertatik txapela pasatzeaz gain ba, erratza pixkate pasa ataria ondo garbitu, eta eta bertan dantza, dantza egiten dugu, eta, eta puzkabildu. Ongi da, ba, hotxaiak emesortzi, eta emeretzian, baina aurretik irunen, azte honetan bertan, ez? E, ba, azten dire, nolabaitere inauteriak, eta e, or, ere parte hartzen guztu, ez? Xumeki. Ba, hori da, kauterak izaten dira, e, ba, okarrez baldin manago, larun bat honetan, hori da, bai, hotxaiak amaikian, eta irungo atxekinak e, konpartza antolatzen duen e, ekitaldi horretan, eta bueno, parte hartzen dugu, e ibiluidean zehar, baina noski ba egiten den eh horren parte ba, bertan dantza eginez. Orduan bai, an, aneri izango gara bai. Hondira bai. eh, es, eskontza egiten dena, ez? Hori... Hori da egiten da eskontza eta ba no duten nora lurrera milatzen da den eh. Itxula pikua eta hoxe guztia Ongi da, ba, momentu horrekin geratuko gara eta ipatu bezala, eki eh, ben dantzataldeak beharrogi eta hamar urtebetetzen bituela e, 2008 honetan bai. aukera izango du gaur erantzean e, basieta sungeiago eman antorabutako itzordua eta zergatik ez atzera begirako bat egiteko ere e, badago bai, lako zer kontatua ba, historia luzea duen dantzatalde izaki e, Peiuri mm. goien, askermi ja, uran izanagatik eta ondo pasa Oi, ezkerrik ez ez asko <laughs> Aio, aio, aio